je naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda Alright, right okay you win tako bi to inače išlo a eto zone koji slušaju emisiju inače Znači, od koje je za mikrofonom, a za vas koji ne znate, Robert Mareković u sljedećih 15 minuta pričat će vam jedan, kako to kažem, jedan mali, predstavit će vam jedan mali glazbeno geografski vodič, tako ćemo to reći. Ono, sva moje putovanja koje su smjerena, uvijek su bila vođena glazbom, a kako sam eto, nekako uvijek bio američki orientinan kada je glazba u pitanju, onda eto, nekako sam upraksirao odlaziti u Ameriku jednom godišnje i ta, ti odlasti su uvijek naravno vezani uz glazbu. Kada krenemo put Amerike, tamo gdje sam bio najviše puta, kada krenemo put Amerike, naći ćemo prvo Memphis. Eto, grad u Tennessee Riječ je o gradu koji nam je podario Ne samo kralja Nego i puno glazbenih stilova e, No, za početak e, Zaostavimo se kod kralja Čovjek koji je e, Zaći o svoju karijeru U e, Sun Recordsu maloj e, etiketi Sema Philipsa koja kasnije je kasnije otkrila I Johnny A. Casha I Charlie Richa, Roy Orbisona Jerry Lee'a Luisa Karla Perkinsa, eto otkrila je i dan danas najvoljeniju facu kada je popularna kultura u pitanju. Čovjek od, rođen u Tupelu u Misisipiju je čovjek koji odrastao u Memphisu i Memphis uvijek doživljavao svojim gradom, tako je i 1957. godine kada je eksplodirala njegova slava kupio Graceland imanje koje se tako već zvalo Elvisu se sviđao o taj naziv i taj Graceland je posto jedan od idioma kralja uz mnoge idiome od frizure, odjeće, gitare plesa i tako dalje što se tiče Gracelanda nakon Elvisove smrti, pet godina nakon toga je Graceland otvoren za javnost i eto do danas ga je posjetilo više od 20 milijuna ljudi riječ je o imanju koje je zaštićeno kao kulturni spomenik u Americi i riječ je o takvom tipu spomenika koji je nakon bijele kuće najviše posjećen kada je Amerika u pitanju. Što se tiče Gracelanda i mene i mojih putovanja u Memphisu sam bio nekakvih devet puta, osam, devet puta, da sad ne nabrajam na prste, <gledaj> kada sam počeo, posljednji puta sam bio prije dva, 3 mjeseca, no ono što je to, danas već šokantno ljudima, obično kad dođete na tu turu u Graceland, mali autobus se svozi do kuće, ono uvijek pitaju ko je, koliko puta bio, sad zadnji put sam rekao da sam bio 18 puta, znači sad sam već bio 19 i svi se uh, ušokirali tamo, uključujući i ženu koja radi tamo, znači da sam kako god okreneš jedan od malih rekordera na svijetu, da li to zahvaliti, ne znam, ali je tako kako je. Graceland je, uh, zašto All Graceland, uh, kako sam, eto, Elvis of Hans, jeli život, uh, riječ je o mjestu na kojem se ja osjećam, Najmirnije, najopuštenije, inače sam dosta <gledan> dinamičan i dosta sam tip koji je se teško opušta, ali eto u Greslandu se osjećam kao kod kuće već i osjećam se opušteno, osjećam se preporođeno i nakon Greslanda uvijek malo lakše se vratiti u jedan dnevni ritam, riječ je o kući i o imanju. Koje, čiji je kat još uvijek zatvoren, ima dva kata, odnosno prizemlje i kat, taj gorni dio još uvijek nije dostupan javnosti. Što se tiče Graceland, da još recimo da preko puta same kuće postoji jedan, ja to zvajem, zabavni park, ne znam kako bi to zvao, kad kažete Graceland, uvijek je ljudi pomisle na kuću, no preko puta kuće postoji jedan veliki zabavni park koji je danas stvarno glomazan, izgleda kao mali velesajam i tamo možete pronaći i Elvisove avione i Elvisove, automobile i gitare i odjeću i naravno memorabiliju razno razno koja Uh, koji uh, možete kupiti uh, što se tiče Greystone, ako ga želite posjetiti svakako uzmite jedan cijeli dan jer jednostavno imate što raditi cijeli dan, imate i tamo dva restorana, za one koji vole meso, imaju, postoji restoran koji je nazvan po Elvisovom ocu i postoji jedan diner gdje se i vegetarijanci poput mene mogu hraniti koji se zove Gladys koji je nazvan po, po uh, uh, Elvisvoj majici naravno i tamo možete kupiti te legendarne legendarne sendviče sa kikirike. No, Memphis ipak nije samo Elvis, iako uh, generalno uvijek volim reći da Memphis na nogama drže FedEx i Elvis to su, a eto Fedex je ima tamo svoje središte i svoje aerodrom, Elvis i, i Fedex definitivno pokreću cijelu, cijelu, cijeli razvoj Memfisa i a, ha, kako da kažem, cijelu i proizvodnju da to tako banalno a, sročim. Što se tiče Memfisa ono što je nekako još srce a, samog grada, Grayson se na, nalazi malo izvan Memfisa riječ je o Uh, Bill Street ulici uh, ulici na kojoj je i mali Elvis izlazio uh, zanimljivo, iako je Memphis na jugu i jug je uvijek bio nekako deklariran kao jedno pa uh, možemo reći dio Amerike u kojem je rasizam bio uvijek naglašen međutim uh, Memphis je uh, u samom srcu imao Bill Street ulicu u kojem se je razvijao blues uh, tamo je nastao i sam B.B. King ali i ne samo on i Halmin Wolf i slični Heroi bluza su se rađali na Bill Streetu, eto u centru, u srcu grada što ne bi očekivali za jedan južnjački grad, no bez obzira što generalno Memphis nije bio poznat po svom rasizmu, bez obzira na lokaciju u tim nekim davnim vremenima, ipak tamo se dogodi jedan bizaran događaj, a to ta je da je u proljeće 1968. godine tamo ubijen Martin Luther King. Eto čovjek mirotvorac koji se borio, borio za afroamerička prava na mira način. A, ono što je dobro u tom zlu bilo od to što danas postoji jedan divan a, veliki Uh, veliki muzej koji je, u uh, stvari muzej, kako da to kažem, afroameričke povijesti od uh, kad su, uh, su robove počeli bijelci dovoziti tamo negdje u 18. stoljeću pa do dan danas i taj uh, prekrasan i veliki muzej, ali prilično težak i mučan uh, je zanimljivo završava upravo na mjestu na balkonu gdje je u BN Martin Luther King i to je eto, zanimljivost i tužna, ali je to danas povijesno zanimljiva, zanimljiva stvar ono što je još uh, slatko u, u Memphisu, to je svakako Mississippi, ta moćna rijeka koja izgleda kao more i riječ je o uh, rijeci koja spaja moja dva, moja dva draga grada, a to su naravno Memphis i New Orleans o New Orleans će malo kasnije idemo do Nešvila od Memphisa ako krenete put sjevera doći ćete do Nešvila Nešvili je bio i ostao najveća country meka svaki put kada odem u Ameriku nekako zadnjih 10 godina završim u Nešvilu jer dok Memphis ipak ima malo oskudnija, kako da kažemo oskudniju ponudu kada su koncerti nastupi u pitanju, ne je pravo meka i ne samo country glazbe nego i glazbe uopće riječ je o gradu koji je 1920. godina počeo na neki način primati doseljenike iz okolnih brda i ta takozvana hillbilly glazba je počela dobivati svoje programe svoje radijske programe svoju diskografiju, ali i svoja mjesta gdje se moglo nastupati dakle točno negdje prije stotinja godina ovih dana i Grand Ole Opry legendarno country okupljalište slavi svojih sto godina a što se tiče Grand Ole Oprya to najpoznatije Uh, kantir okupljalište ikada koje je bilo prenošeno putem radija u vremenima kad je radio bio jedini medij uh, reći je bilo o subotnjem programu koji je 4 sata trajao i koji je imao daleki domet Uh, daleko se uh, daleko je dosegnuo tako da ima nacionalnu stvari frekvenciju i uh, postao je najuticajnija country emisija uopće u Americi. Uh, inače Grand Ole Opry, uh, kako je nastao taj naziv, naime prije prije te emisije koja se imitirala subotom od 8 do 12 je bila emisija koja je bila posvećena operi i opera, se, odnosno ta emisija o operi se zvala Grand Opera, onda je neko napravio <laughs> country izvedenicu Grand Opri Opry i tako je sve krenulo. Ono što je mene jako veseli kod Grand Ole Oprya što je uselio u dvoranu Raiman, bivšu crkvu 1943. godine i tamo je bio do 1974. kada su shvatili da taj prostor više premali da bi primao dovoljno ljudi međutim u tom razdoblju između 1943. i dogodilo se ono najbolje u country glazbi što se moglo dogoditi i svi oni su nastupali u Rymanu, Hank Williams, Johnny Cash, Dolly Parton, Willie Nelson, svi oni su odrastali na pozornici eto Rayman koja je bila domaćin tom eto Grand Ole Opry događanju sve do 74. godine inače u tom Raimanu sam bio uh, jedno 5, 6, 7 puta gledao sam tamo OJs gledao sam Briana Secera 3 puta, Alison Krauss um, nekako 5, 6 koncerata i naravno dnevna tura u Nešvilu je bila dva put na repertuaru, vjerojatno najakustičniji prostor u svemiru je upravo taj divni Rajman. Što se tiče još Nešvila, recimo, do 10 sam našao, dobro 11 bit ću naravno preduh koji je obično uh, što se tiče uh, eto Nešvila još naravno ono što je impresivno a to je uh, uh, Music Hall of Fame Country Music Hall of Fame jedna predivna velika dvorana na tri kata koja predstavlja cijelu povijest country glazbe uh, koja ima naravno i uh, mobilne izložbe svake dvije godine se glavne izložbe mijenjaju u tom divnom prostoru koji se nalazi u samom srcu Uh, Nešvila, nedaleko u stvari od Raimonda, dvorane imate nekakvih valjda pet minuta pješica ako vas se semafor otvori i uh, uh, što se tiče Greno Loprija, uh, tamo isto trebate odvojiti jedno fino, dobro vrijeme kako bi a, odje proveli kako bi naučili dovoljno i vidjeli dovoljno s obzirom na ono što a, G Country Music Hall of Fame nudi, također vam nudi da u sklopu toga posjetite i Studio B koji se ne nalazi blizu dvorane, nego nešto dalje u tom Studio B je veliki Elvis snimio 300 pjesama Delo Parton, Everly Brothers a, Roy Orbison a, a Jim Reeves Violent Jennings ne znam sam rekao William Nelsona i tako dalje jedno divno divan studio koji je bio revolucija početkom 60. godina Spomenimo još da postoji u samom tom crntu centru i Bristolna arena Bristolna arena inače je domaćin na hokejaškom klubu Predators međutim služi za koncerte Evo, prije tri mjeseca sam gledao tri na to negdje tri mjeseca sam gledao Erika Kleptona ondje uživo i riječ je o dvorani koja eto, je domaćin velikim koncertima, jednom prilikom je bila recimo i Taylor Swift kad sam bio u Nešvilu, ali ima još jedan divan, divan prostor u samom centru Nešvila koji je napravljen kao amfiteatar uz rijeku na kraju Broadway ulice koja je glavna ulica u, u, u Nešvilu i zašto sam na broju sad sve troje, zato što trebamo se pohvaliti ovim putem da su Tu Čelos i Hauser samostalno nastupali u svim tim dvoranama i u prevelikoj bristo dvorani koja prima 20.000 ljudi i u Rajmenu i amfiteatru tako da su eto Uh, Luka i Hauser su bili gotovo uh, doma u Nešvilu koliko puta su on je, je nastupili kad već uh, ću teško doći do trećeg grada, zadržimo se na Nešvilu, uh, osim sporta kojeg sam već spomenuo eto, u prvom uh, razredu uh, hokejaške američke lige imaju uh, eto, Nešvil uh, nešvil uh, momčat koji se zove Predators ali što se tiče sporta i NFL eto, američki nogomet ima, ajde reći ćemo to tako prvo ligaša, kod se to tamo dijeli na sveučilišni nogomet i na NFL, e, imaju momčat koji se zove Titans, trenačno baš nisu nešto previše u formi ali eto, riječ je o konstantnom sudioniku kada je kada je NFL u pitanju. Što se tiče još Nasvila, a eto, mogu još eto za kraj reći da sam htio malo još pričati o New Orleansu. New Orleans naravno poznat po uh, jazz. Rođen je jazz ondje na Basin Street ulici uh, 1920-ih uh, naravno danas je poznat i po svom, uh, po svojim maškarama koje je zovu Mardi Gras riječ je i o a, eto gradu koji nam također daje i NFL i vudu kulturu i tako dalje, Chicago tamo svakom slučaju morate otići jer je po meni jedan od, ne, jedan od nego iza Madrida najljepši grad na svijetu na kojem sam bio, bio sam tamo i na 102. katu Uh, Nebodera koji se zove Sears ili danas go zovu Willis nekoć od 74. do 98. bio je to najviši uh, neboder na svijetu inače ne zaboravimo u centru Čikaga nalaze se i Meštrovićevi indijanci dva divna kipa tog našeg divnog eto umjetnika i za kraj eto uh, došli smo do 15. minute spomenut ću još samo da smo dok ti još pričate o Detroitu, ali ako želite puno znati o svim tim gradovima kojima ja pričam, slušajte emisiju Povratak u budućnost, eto to bi bilo to, hvala.